A'udhu billahi minasyayutanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa buhaa. Wa layli iza sajaa. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat. Dan sesungguhnya yang kemudian... Khairullah kami dah ulas lebih baik bagi kamu daripada permulaan daripada dunia kehidupan akhirat akan kekal abadi lebih baik jadi jangan mengorbankan kehidupan apa kehidupan akhirat kehidupan dunianya jangan sampai untuk dirugikan dikorbankan di dunia ini terus berbuat tapi tanpa memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat dan sebaliknya jadi harus ada keseimbangan wa bertagi fimaataka Allah ya jadi ada keseimbangan. Wa'budagi pimatakaulah hudarat akhirah huwadatan sana sibah kami nadunya. Kehidupan akhirat harus kita kejar, tapi kehidupan dunia jangan dilupakan. Ngaji terus, kita belajar terus, haji terus, ibadah terus, solat terus, semua terus. Tapi jangan lupa usaha juga harus. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keturunan, kita punya keluarga. Mereka harus kita bantu juga ya. Harus usaha Usali sambil usaha kan begitu ya Itu. Tapi jangan lupa ikhtiar usaha harus selalu disertai dengan doa Karena dengan doa sesuatu yang tidak mungkin Bisa menjadi mungkin Sukses insya Allah untuk kita semuanya Walasau fayu'atika rabbuka fattarubo Alam Alam yajidah Alam yajidika yatiman, alam yajidika yatiman fa'awak Alam yajidika yatiman fa'awak Wa wajadaka dolan fahda Wa wajadaka a'ilan, wa wajadaka a'ilan fa'awna